32. fejezet Mátyás seregei, amelyeket Bátori István és Kinizsi vezetése alatt a déli végeken hagyott, kénytelenek voltak Erdélybe sietni, mert a török ott is beözönlött, mint a víz, amely a korhadó hajótest új és új nyílásain fenyeget. Megállítani őket nem volt elég erő. A nem találva ömlöttek Hunyad megyéig. Kinizsi és Bátori István ott álltak Alkenyér és Felkenyér vidékén a nyílt mezőn, elszántan, hogy akármi lesz, innen már nem vonulnak vissza. És Alibék seregei már mutatkoztak Alvinz felől jövet a Balaméri országúton. Felkenyér karcsapás nélkül az övék lett. Abból, hogy fogjaikat s az összerabolt értékeket erős őrizettel Balamér alatt hagyták hátra, Nyilvánvaló lett az a szándékuk, hogy megütköznek. De habozásukból viszont azt lehetett látni, hogy nincs végleges haditervük. Bátori misét mondatott és beszédet intézett a katonákhoz, nem titkolván, hogy valószínűleg mindenkinek meg kell halni. Ott volt Geréb László, a hunyadirokon erdélyi püspök is, az megeskette az egész tábort, hogy meghalnak inkább, de nem hátrálnak. Aztán felálltak hadirendbe. A törökök támadtak. A szászokra vetették magukat, és egyszerűen elgázolták őket ugyanúgy a tartalékból előnyomuló oláhokat. Bátori alol két lovat lőttek ki, s ő már hadsebet kapott, de verekedett tovább. Rendes csatáról beszélni sem lehetett, kis magyar vértes csoportok, hat tizen összeállva, mint apró szigetek, csapkodtak a török tengerben. Ekkor vágtatott le a dombokról kenizsis serege, ő maga nyargalt elől. Mindkét kezében kard, ahogy szokta. Mendörgő hangján, amelynek bámulatos ereje felett mindig mindenki elcsodálkozott, végigordította az egész kenyermezőt, hogy itt van, megérkezett, magyarok, neki. Bátori ekkor kapta a hetedik sebet, és lovastól összerogyott. De a vajda zászló ott lobogott mellette. Kinizsi verekedte magát. Az ütközet megfordult. Olyan düfogta el a magyarokat, hogy őrültek gyanánt tusakodtak. És mikor a török sereg elmenekült, maguk is alig tudtak hinni a csodában, győztek. Nyolc ezeren estek el innen félt, túlnan ezer volt a török halottak száma. A törökkel tehát jó időre elkészült Mátyás. Lelkiismerete fenekén megfordult a gondolat, hogyha most gyorsan megszervezni a keresztény Európát és maga is kifejtené teljes erőfeszítéssel teljes erejét, a törököt akár egy évszázadra el lehetne intézni. De húsz esztendő óta melengetett óriási tervének gondolatát vonakodott feladni, elfoglalni a Friedrich helyét és akkor magyar vezetéssel megváltani az egész világot. Az alkalom is igen kedvezőnek mutatkozott most, ha ügyesen meg tudja fogni. Felszólítást intézett friedrich hogy a törökök ellen indítandó magyar seregeket, amelyek új haditerv szerint indulnak, át Krajna területén. Friedrich azonnal elküldte a magyar sereg számára kiállított útlevelet. Markába is nevetett, hogy mátyás ingyen megvédi neki Ausztriát. De nevetése megdöbbent haraggá változott, mikor meghallotta, hogy a törökök ellen induló magyar sereg megszállotta a krajnai és karintiai várakat. Ugyanekkor szigorú felhívás érkezett hozzá Budáról, hogy miután a hadisarc fizetési határidejét, noha azt adóban beszette, megint elmulasztotta, haladéktalanul fizessen ötven ezer aranyat, különben a magyar királyos harcot fegyverrel fogja Bécsen behajtani. Hogy Fridrik nem fizethet, azt tudta Mátyás. Mindig pontosan ismerte a császár pénzügyeit, titkos bécsi hírszolgálata jól működött. A megszólult Fridrik harapott, mint a nyakon csípett róka. Sereget küldött magyar földre, 500 oszták lovas rátört a Soproni vidékre, gyújtogatott, pusztított, harácsolt, benyomult egészen győrig, ott megverte a város segítségére sietők is magyar csapatot, és jókora zsákmánnyal visszanyargalt Bécsbe. Folyt az osztrák magyar háború. Mátyás lassan és nyugodtan készítette elő ügyeit. Gondoskodott róla, hogy szapolyai bőségesen kapjon hadiszert. Ágyúkat és ostromgépeket szállítatott neki, pénzt, takarmányt, élelmet. Igen hosszú ostromháborúra készült, a nyílt nagy harcot kerülni akarta. Erre érdekes oka volt. Már régóta használtak egy különös fegyvert a nyugati államokban, egészen kicsire öntött ágyót. Olyan kicsi volt ez a cső, hogy a katona könnyen a hóna alá emelhette. Kicsiny volt a golyó is, amelyet csövébe helyeztek. Az ilyen aprócska ágyó nem ostromra szolgált, hanem mint a nyílvessző az egyes ember messziről való mecélzására és leölésére. Gondolata voltaképpen elmés volt, de gyakorlati kezelése annál nehézkesebb. A katona jobb hóna alá fogta, s a kanóccal bal kézből gyújtotta meg a puskát. Később rájöttek egyes nyugati feltalálók, hogy a szemhez kell emelni, úgy a célzásokkal biztosabb. De ez sem bizonyult egész jó rendszernek, mert a robbanó puskaporra lökött, s a jobb kéz nem lehetett elég szilárd, hogy a lökést visszafogja. A nagy ágyú a földön, vagy szilárd áványon feküdt, a robbanás tökését felfogta a talaj. A kis kézi ágyúnak ez az előnye hiányzott. Akkor aztán úgy tökéletesítették tovább, hogy a katonát vasvillával látták el. Ezt ledövhette a földbe, ráhelyezhette a kézi ágyú csövét, odahajolhatott a csőhöz szérozni, és bal kézzel alkalmazhatta a kanóz szurokba, vagy szezbe áztatott kócát. Sok helyen alkalmazták már a kézi ágyút, amelynek, a talált, csak ugyan szörnyű ereje volt, át tudta ütni a vértesek páncélját is. A vértezetlen emberem pedig okvetlen súlyos sebet ejtett. Mátyás most vásárolt ebből az új fegyverből egy szállítmányra valót, és állandóan tanulmányozta. Minden találmány erősen érdekelte, s ebben úgy sejtette, nagy lehetőségek rejlenek. De azt sem tartotta kizártnak, hogy új hibáid erülnek ki, s akkor el lehet dobni az egészet. A városromoknál már kezdte többre becsülni az ágyúnál a hatalmas parityagépeket, mert nem fogyasztották a méreg drága puskaport, követ mindenütt lehetett találni számukra, és egy parityagép egyszerre három lövéssel tudta rontani a várfalat, az ágyú csak egyet lőhetett egyszerre. Most tehát tisztában akart lenni a kéziágyú hadi értékével, mert ez esetleg egész hadviselési rendszerét megváltoztatta. Az udvari életpesgő elevenséggel folyt Budán. Egyre több volt az idegen. Beatrix külön udvart tartott, és titkára Averza kiterjedt levelezést folytatott. Mátyás nem szerette ezt az Averzát, olajozottan sima, csúszó-mászó modora ellenézéssel töltötte el. De nem szólt ellene, mert a királyné nagyon ragaszkodott már csak kényelemből is, a bámulatosan utánozta írását, és így Beatrix naponta 10-15 saját levelet küldhetett szét anélkül, hogy ez fáradtságába került volna. A levelek mesterembereket, orvosokat, kertészeket, zenészeket hívogattak különböző olasz városokból, az olaszok szüntelenül jöttek, mentek. Az olasz hatás már az előkelő magyar társaságban is érezhetővé lett. Mindenek előtt az udvarhoz járatos arisztokrata dámák igyekeztek a királyné hajviseletét és öltözködését utánozni. Sokan tanultak olaszul, hogy ha a donáció, címerlevél, hagyatéki per, gazdag hivatal vagy egyéb dolog érdekében befolyásos támogatást kerestek, Könnyebben megnyerjék a királyné fivéreinek és alkalmazottainak kedvét. A férfiak viselete is változott, a tisztes hosszú felső ruhák olasz módi szerint erősen rövidültek. Méltóság teljes öreg urak, akik öt esztendeje még szemérmetlennek becsmérelték az olasz viseletet, most már kurtadolmányt hordtak maguk is. És az udvari ünnepélyeken egyre kevesebb lett a szakál. A magyarok bolotválni kezdték ábrázatukat. A fiatal leventék kivétel nélkül, az idősebb évjáratok is túlnyomó részben. Mikor egyszer kinizsipál szakáltalanul és bajusztalanul jelent meg egy udvari ebéden, általános és álmélkodó derű támadt, mert a hatalmas óriás különben is aránytalanul kicsiny feje valóságos almává zsugorodott így. Magának Mátyásnak is sok olasza volt. A palota valamelyik részét mindig igazították. Soha nem jöhetett idegen Budára, hogy a palota egyik sarkánál állványokat, létrákat, meszesdézsákat, faragott köveket ne látott volna. A könyvtár helyisége is folyton csinosodott. Úgy szólván ez lett a palota legszebb része. Díszes faragású polcokon feküdtek a vagyont érő könyvek. Táblájukra fektetve sorakoztak, Hát lapjukon viselték a címet, hogy mindegyiket gyorsan fel lehessen ismerni. Más olaszai is voltak a királynak, kőfaragói, festői, ötvösei. Más szó alig hangzott el az udvarnál, mint olasz. Ez Mátyás gyönyörködtette. Azzal a képzelettel töltötte el, hogy az ő udvara a műveltség, csiszoltság, művészet és többi udvarához sorakozik. Firenze, Ferrara, Nápoly, Pádua, Milánó, Buda. A többi udvar már csak a második sorban említhető. A magyar szónak nem érezte hiányát. Ha táborban volt, mindig magyarul beszélt, az udvarnál is magyarul beszélt udvari szabójával, Simon mesterrel, szakácsával, belső lakájaival, testőreivel. Mert Beatrix unszolásának ezen a ponton sem állhatott ellent. Felállította a magyar királyi testőséget. Ezek piros díszruhát hortak, hófehérmédeken lovagoltak, kalpagjuknál kócsaktól díszlett, alabárgyuk ezüstösen villogott. És magyarul beszélt, ha olykor, régi szokása szerint, egyszerű köntösben, gyalogszerrel elindult járkálni a palotából. Ilyenkor megszólított egy-egy járók előtt, és szóba elegyedett vele, Hosszasan kifaggatta kis élete bajairól, az adóról, a szárasságról, családjáról, feleségéről. Most már, 22 eszendei uralkodás után szinte mindenki felismerte. De ha látta, hogy valaki nem ismeri fel benne a királyt, nagy élvezettel iekezett tréfát nyerni a helyzeten. A királyról faggatta, s néha olyan okos megjegyzéseket hallott, amilyeneket alázatos kancellistáj soha nem mertek volna szemébe mondani. Szeretett kijárni Óbudára, a pálosok Szent Lőrincről nevezett ódon kastromába. Ezek a barátok egytől egyik kedvencei voltak. Ha a pálosok Budán miséztek, mindig meghívta őket ebédre. De az udvarnál is elfogódottan viselkedtek. Ezek voltak a derű és közvetlen bizalmú pihenés legkedvesebb órái, mikor bekopogtatott a rendház ajtaján, leült közéjük a barátságos refektóriumba, és vitatkozott velük, vagy hallgatta ártatlan ízes tréfáikat. Amit meséltek, mindig érdekelte. Gergely atya az öreg provinciális, okos és bölcs ember volt. A király gyakran kért tőle tanácsot úgy, hogy a vén pap nem vette észre. Beszélgetés közben ügyesen elmondott neki egy-egy problémát, mintha a fogós helyzetet akkor találta volna ki. Gergely atya hozzászólott az elvi bökkenőhöz, és nem sejtette, hogy a győri vagy a váradi püspökség és egy nagyon is létező és valóságos ügyéről mondott ítéletet. A provinciális eszét különösen azt kedveltette meg a királlyal, hogy igen röviden és magvasan tudta latin mondatait formálni. Latinul ugyanis szívesebben beszélt, mint magyarul. Egyházi elvonatkozottságában úgy tartotta, hogy az igazi papnak még nyelvében is a templomhoz kell tartoznia. és ennek az álláspontnak mostanában megvolt a maga különös időszerűsége is. Ez időtájt került ugyanis a budai ferencesek klasztromába egy nevezetes prédikátor, Temesvári Pelbárt nevezetű. Egy csapásra meghódította a híveket. Ha ő beszélt, fulladásig megtelt a templom. Zamatos magyarsággal prédikált, beszédeit paraszti adomákkal rakta tele, hogy istenes tanulságokat vonjon le belőlük. Érdekes jelenségnek is kellett mondani a daliás, szép szál, öregedő franciskánust, akinek domború homloka, vékony szája, előreugró álla erős emléke maradt annak, aki egyszer látta. Ez a nem régiben nemrégiben egyházi mozgalmat indított, amelynek az volt a veleje, hogy mivel a hitélet kezd elmerevedni és az egyház folyton távolodik a néplélektől, gyökeres újításoknak kell alávetni a magyar egyházat. Ha már magának a latin szertartási nyelvét meg kell tartani, legalább a szentségeket kell magyarul kiszolgáltatni. Lehetetlen, hogy a nép ne értse azt a nyelvet, amelyen élete legszentebb pillanataiban Isten szól hozzá. Memorandumot is szerkesztett ebben az ügyben a királyhoz, meglévén győződve, ha valaki megérti szándékait és aggodalmát, a magyarság tömegéből trónra került hunyadifi bizonyára megérti. A király soká foglalkozott a dologgal. Az ő magyarsága számára volt valami nagyon kísértő abban, hogy a pap magyarul adjon feloldozást a gyónónak, magyarul adja össze a házasfeleket, s magyar szóval bocsássa a haldoklót a végtelenségbe. Mégis, mikor a végső döntésre került a sor, az emlékiratot elvetette. Ezt újságolta most a fehérhajú provinciálisnak, mikor a kandalló tüze előtt kettesben beszélgetett vele, előttük két kupabor. Mi vezette ebben felségedet? Szeretném hallani. Mert a franciskánusok mozgalmán magam is sokat gondolkoztam. Elmondom, atyám. Amit pelbárt akar, az csak a jobbágyra vonatkozik, mert latinul a legtöbb kaputos ember ért. Arról van tehát szó, hogy a nép nagy tömegei értsék-e a szertartás nyelvét, vagy ne. S én úgy döntöttem, hogy ne értsék. Én a népet ismerem és szeretem. Látod, aki ma nemes ember, az valaha mint paraszt volt. S akik 500 év múlva az ország nemes rendeit tenni fogják, azoknak családja ma még jobbágyi sorban senyved. A parasztság nekem a nemzeti erők nagy aranybányája. Ha Budán megfordulsz, alig hallasz manapság más szót, mint olaszt és németet. De azt hiszed, hogy ez az én hanyagságomat vagy gyengeségemet jelenti? Korán sem. Akik a társadalom élére kerültek, azok kell, hogy megtanulják, amit más nációk tudnak, de mi nem. Csak hadd be az olasz csiszoltság, művészeti faragottság, kifinomultság mennél nagyobb áradattal. Mi azt itthon úgy is átformáljuk a magunk képére. Mert a fundamentum, amin nyugszik, az a millió jobbágy soha meg nem változtatható magyarsága. A jobbágy ami mi anyaföldünk, Abból csak magyar búza tud nőni. Ezért szeretem én a parasztot, ezért vagyok a szegény emberek királya. De a szegény ember a maga bárányi tudatlanságában jól érzi magát. Az ő természetét ismerni kell. Szereti a mesét és a csodát. Szereti, ha színaranyban látja járni a királyt, pedig jól tudja, hogy a király az ő keserves verejtékének adóját költi aranylószelszámra. Szereti hinni azt, amit meg nem érthet. Sanyarú életének egyetlen vigasztalása az, ami titokzatos és csodálatos, hogy kedvére elámulhasson rajta. Így még kormányozni is lehet. Sőt, csak így lehet kormányozni, mert hiddel átkozott nehéz fajta ez a magyar fajta, ez mincsak a maga feje után akar menni, ahelyett, hogy sorba állana, mint a németek. Hát én nem engedem, hogy a latin igék titokzatosságát és csodálatosságát elvegyék az én jobbágyomtól. Ő csak így tud hinni. Ő csak így fél a pokoltól, őt csak így lehet rendben tartani. Mihelyt elmondanák neki a ceremóniát magyarul, csalódottan kérdezni, ennyi az egész, és nem tudna többé hinni. És én akkor nehezebben bírnék vele. Mondok neked valamit. Az én dolgom e világban nagyon hasonló a pápáéhoz. Nekem nagy céljaim vannak, és hogy ezeket elérjem, sokszor kellett viaskodnom a nemzeti párttal. Sokszor unszóltak és követelőztek, hogy a törökre menjek, mikor én bizonyos okokból ennek nem láttam idejét, hanem másfelé akartam menni. fel is lázadtak ellenem. Híméletlenül elnyomtam őket. Azt hiszed, ezek az erők eltűntek? Nem tűntek el, megvannak, de mivel most már korlátlan úr vagyok, mozzanni sem mernek. Halazábra ereszteném a gyeplőt, ezek az erők mindenféle utakat keresnének, szónoklatokban, mozgalmakban, országgyűlési vitákban, s talán úgy is elbírnék velük, de sokkal nehezebb volna kormányoznom és nagy céljaim felé törnöm. Én tehát kegyetlenül és keményen lefolytom őket. Uralkodni csak erővel lehet. Az egyetlen kormányforma a zsarnokság. Csak az olyan apa a jó apa, aki fegyelmezni tudja gyermekeit, hogy ne zavarják munkájában, amelyeket az ő jólétükért végez. Ha majd a célomat elértem, így szólhatok a nemzetiekhez, íme, vadmagyarok, kinek volt igaza. És ez így is fog történni. Felség, szólt az öreg pap! Halandók vagyunk! Hogy ne! Nevetett a király. Én is meg fogok halni, tudom, de csak ha elvégeztem a dolgomat. Ámen. De ha mégis úgy rendelné Isten, hogy hamarább, akkor mi lesz vajon a lefolytott erőkkel? Lesz-e, aki féken tartsa őket? Mert hogy a magyar urat politikai marakodása mit jelent, ha felejtenek, arra nem jó gondolni. Ne huhogj, öreg bagoly! Erre valóban nem jó gondolni, de én nem is gondolok. Amit akarok, azt el fogom érni. Rendületlenül hiszek benne. Ha nem hinném, bele sem kezdtem volna.